Tizenhatodik fejezet Az óceán mélyén Hablach első gondolata az volt, hogy meg fog fulladni. Bukfenc után bukfencet vetett, és olyan sebességgel merült egyre mélyebbre és mélyebbre, hogy úgy érezte, menten széthasad a feje. Különös, nyugodt érzés kerítette hatalmába, megszűnt minden aggodalma, és ekkor durván megragadta valami a vállát. Hablat köhögve, köpködve dugta ki a fejét a vízből, a merülő hajó alászorult búvárharangban. A hajó még mindig olyan gyorsan merült, hogy füle folyton betugult, de most már legalább kapott levegőt. – Most rajtam volt a sor, hogy megmentsem az életedet? <hállt> – zihált a halvér. – Ja, persze! ha ha ha ha Gúnyolódott hablat, amint meg tudott szólalni. – Neked persze semmi közöd nincs ahhoz, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Ha nem rohantál volna Alvin után, akkor már régen a másik hajó lennénk. – Nem hallottad, hogy kiabáltam? – Halvér elpirult. – Semmit sem hallottam – dünnyögte. – A legjobbkor derült ki, hogy gárgyuló vagy – zsörtölődött hablat. Halvér még jobban elpirult. Szerinted az vagyok? kérdezte szégyellősen. Titokban rettentő büszke volt arra, hogy ilyen rejtett erőszakos képességei vannak. Igen, az! felelte hablaty. – Az én életemet viszont egyelőre még nem mentetted meg. Úgy látom, nem a huligán faluban fekszünk, a pihepuha ágyban. Hol vagyunk egyáltalán? jó végre nem merült tovább, hanem megállapodott a tengerfenéken. – A, a, a, a tengerfenekén! – állapította meg fogatlan, ahogy arra sodródott egy számkivetett sisakjában kuporodva, ö, mint valami fészkén gubbasztó, rossz indulatusas. Szeme világított, mint két gyertyalángja. A közönséges, avagy mezei sárkány egyetlen érdekes tulajdonsága az, hogy a szeme világít a sötétben. A hajó megfordult, és úgy tűnik búvárharangba kerültünk, magyarázta halvér. Hablacs felpillantott a feje fölé, a szerencsés tizenháromra. Tényleg fölötte voltak a padok, mintha valami hosszú, alacsony, gerendákkal szabdalt mennyezet borulna egy csarnokra amelynek tengervíz a padlója. Székek, evezők, párnák lebegtek a vízben, de amennyire meg tudta ítélni, más nem ragadt a hajó alatt, sem dühött számkivetettek, sem segítőkész holigánok. A többiek nyilván időben kiugratták, <gül> állapította meg Halvér. Ha, várj egy kicsit, intette le hablacs. Mintha valaki a padalászorult volna. Lebukott a víz láb. Lápcsapásaival kisebb szökőárat zúdított halvérre és fogatlanra. Majdnem másfél percet töltött a víz Amikor végre újra felbukkant, egy nagyon gyenge és nagyon zöld álnok alvint tartotta tartott a kezében. – Hát őt meg mi a csodának mentetted meg? – méltatlankodott fogatlan. – ez egy, egy, egy patkány. meg megöli, ha a a akarod. Ajánlkozott, és ezen felvidulva kinyújtotta karmait az alvó Alvin felé. Mintha meghallotta volna, Alvin kinyitotta a szemét. Arca eltorzult, és sírni kezdett, mint egy kisgyerek. A kincs! <gül> Hüppögött. A kincsem! Oda van, oda van! Kit érdekel a kincsed? Torkolta le halvér ridegen. Beszéljünk inkább arról, hogy nem egészen fél órával ezelőtt az egész huligántörzset rabszolgasorba akartad taszítani, no meg arról, hogy szegény hablatyot akartad felszolgálni előételnek a vacsorához. Ha nem lenne a te hülye kincsed, akkor most mindannyian hegyesen köpő bélhangos óráján ülnénk, és bambán -bam bámulnánk kifelé az ablakon, miközben ő az idegenek ijeszgetéséről tart kiselőadást. – Még megkereshetjük? – mondta Alvin izgatottan, és a sötét víztömeget fürkészte. – Ott van valahol, nincs messze innen a tengerfenék. – – Segítsetek nekem, és úgy fogunk élni, mint a királyok! – Nyáj, dugulj már el! – fortyant fel halvér. – -ni -ni Nincs rá időnk! – szólt közbe Hablaty. – Nem kimondottan szerencsés ez a napunk. Ö, javítsatok ki, ha tévedek. Ö, szerintem ez a búvárharang egyre kisebb. Hablatynak igaza volt. A búvárharang egyre zsugorodott.